بسم الله الرحمن الرحيم ونفق في السورة فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعصنا من مرقدنا هذا ما وعد کله چې وګوال شي بشپېلې کې ناصف ا د حلق وا د خپل قبرنا وترب در رپل باندې رواني پسند سیلاب قالو او اي يا ويلنا لا کتم لرا من با سنا مين مرقدنا خارا او چت کړو مونږه د خپل زېاده آرام نه لقبرا حالت به آرام ښکاری کله چې د قیامت هیبت وی ني هغه کوم څو سخته وا په د قیامت په سره آرام وت ښکارا شو اذیم قوالدار چې وستش پیله بیادی اوڑنبیش پیلے اور رستیش پیلے امینز که بوئی قبرونو کی عذابو نا نی نوزکتی زیادہ آرام ورتا ہوئی حضا ماو آدر رحمانو گئی مومنان بوله جواب ورکی مجاہد ہوئی چدا قول مومنانو ده اگی بوتا ہوئی چدا غدا چوادہ کرے و رحمٰن باد شاد قیامت حسن بصری وی دا ملائکو قول وصدق المرسلون اپ پیغمبران رشتیا ویلو چې قیامت بئی د ان كانت الا سياۃ واحده ندیدا قیامت او مگر چې غيوا فزائم جميع الذين محضرون نسا په دا خلق بتول غوند لا يمصر حاضر کړی شي د حساب کتاب د پارا په یوم لا تزلم النفس شیان پس نن روزیبا ظلم نشي کېږي په یو نس باندې زره ولا تجزا عنا نبتا سلا سلا در کولشي الا ما كنتم تعملون مگر دا غي عملونو چې تاسو کړیو نو الله ممنانو بشارت ذکر کوي تقریبا دبا سیرنی خوف آوازه بني ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون فی شغا جنتیان چې نن ورځې تعافل مجلسونو کې یا په وا خپلو خوشالو کې فاکهون مزیه واستن کې وی فریحون وشالکون کې وی فی شغلن لږ جنتیانو اټول خبرته اشاره وکړه یمنه کثیر ویلو حضرت اسامہ حدیثو جنبی علیہ السلام ته وی چې حل مشمرن الی الجنه شته دا څوک چې جنت ته وړی راکاږي جنت څه شي ده پنل جنت لا خطر الها هغه کې یاره نشتا خو په کې نشتا یګنې څوک لړشي نو یې ځاتنو یاريږي هی ورو بالکعبه نورن یتلل او نبی صلی قسم می دی پرب د کعبه چې قرانا ده چې زليګي ورهانۃن تحتز او ګلونذیو بوټی دی چې ترو تازه دی حرکت کهی و قصرم مشیدن بنگلی دی, دی, دی مضبوطی و نهرم متوهرن نهرون دی متوهردن روان و سمرتن ندویجتن اومیوی دی پخی و زوجتن حسناعا و حلل حور دی خیستا او جامی دی نو سوکشتی چه غیتا زن تیار کی چه لڑشیو تا نا غیتا فی شغلین فاکهون دی با خبر موازواجون فی ذلال علی الارائی که متکیون جنتیان او دا دیغا بی یا دیغا مرگری دا قیدی با داس سورو که بایی بغلوی تختونو ده جنت باندې با آرام کوونکي دم پیاپا که توندید پر جنت کې ميوي دي ولهم ما يدعون او دید پر هغه سودی چديي غواړي سلامن قولا من رب الرحیم پدی باندې با سلامي چدا وینا دا دا غره بو چمه هر باندې دا هل ذی ذکر شو بشارت خصوصی قم تاغلی یم ای المجرمون ابوی الله جزاء شینن رزه المجرمانو زماده بندیان نا نه کئ نو حکم منو کرے یا بنی ادم اللہ تعبدوا الشیطان اولاد آدم چې تاسو عبادت مکوئ د شیطان کنه دغه تعبیداری مکوئ دغه خبره مانه دعوت مقابلای زګاد استاوده پارا دشمن نگارا او ان ما ته ویلو چې د ما بندګی کوي هاذا سورت المسطیم تدغه خبره چې یو شي دې سورته مستقيم وي چې زه شرک نه بچي او توحید باندې راشین دا سورته مستقيم دی ولا قد ابا لمنکم جبلن او یقینند شیطان گمراه کړی دې ستاسو نړیر قومونه ډېر ډلې جماعتونه افلم تکونو تاقلون تاسو دمره سوچ نکاو چې دې بعده تو باندېګي ام کولا بس چه کوم مکرده ده نو هازهی جهنم اللتی کنتم تو آدون. دا داغ جهنم چې جتاز سره وعده کلی شوی وان اسلو هلیو داخل چه ده تنن بما کنتم تکفرون او گناس تاسو ده تاسو کفر کلیون و بس داغی داس زادا تو بام با نیستا بما کنتم تکفرون استمراری کفرون جی و ډېر ورځورونه کوي کله و دروغ ووې چې والله ربنا ما کننا مشرکین یالله موږ شرک نه کړې ما کننا نعمل من سو موږ سو ګنا نه وکړې الی یوم نختمو لاف و ایم الا و ننذ ساز خلوبان دې مہر لګو ما زکه دینه چې څه څه خبر نظر اوتنه په دن دنیا کې دروغ دی دروغ دی نموهر با پیوله گوی چی دین خدا نور زیو نخدی اتو کلیمو نا دی هم خبری با که مونگ سراد دی لیسونا و تشادو ارجلو گواهی با که پدی باندی اخ پیخ پلی ولی لیسونا با کارو نکل اخ پی با تولاری وی دناقش دان بی ما صabab دا چې تا دنیا کې څوک اسب کړې دې هغه ټول بوس تاسو دا اندامونه او بدن حال حلوي کنا فلکور تاسو نه باندې کوه باندې دا د تخویب او قروی ذکرشه و زجر دې الله وی چې وس دنیا کې وایم چې دا نس جوړ کړو رحم مزيات بیاوا خلق در پوری خان دي وَلَا وَنَشَا وَلَا تَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ اللَّهي كَ مُنْغَ وَغَالُونَ كُولِشُو لَا أَعْيُنِهِمْ اللَّهي مُنْغَ بَرَابَرْكُو دا سترگی او مخبو الى هموار کو داسه یاو مخنی نو باقی سترگی نبا پوزه نبا نو دی باڑواندی کیگی لارتا فان نایو بسرون سباوینی سنگا با کی چمات نار ساغستی کانا دا ولی استرگی آدکڑی نو امام راضی وی اللتي لم ینظرو بی الحق دید دا دی کار نو آغستی نو حقی پی نولی دلی نو اخوال اللہ دید وی نللا ویرا دمیره زکه سترګې ده له بندیکو ما امه خو نه د له ځکه کم لکه کا شاته چې څنګه دی فان لا یفسرون یا با څنګه دی او ویني ولا ونا شاو کومو گاوالو له مسخنا وعلا مکاناتهم نذيبه بدشک لکو نذيده عمل پوج باندې یذيبه دې زې باندې د زنه بو نخوږي لما صقناهم ابو صالح و اي فجعلناهم حجارهن بس غټي وتی جوړی کما کمست تطاعو مزین دیو طاقت نه لري دماغ کېتلو ولا ولا رجعون او نه واپس لشي د زجر دنیا کې الودا څخه کولې شو مو سره خو رسوا نه ندی پدې کې شک کو چدا به څنګه چې د انسان نه به څه بل څه جوړ شي ګټا وناو زنده‌سر الله تعالی دلیل پېښ کړي ومن عمره ونکسوب الخلق اغه څوک چې مونږ ولړېمر ورکو تراکو کوذلرا په بدن کې افلا یاقلون ولې دې سوچن کوي ځداګر انسانو جدي په ځوانه کې څومره بل شانته او تر او تازه او خيستا اوست دياتیا او نواولې ده نو بالکل بدل شو نه غونکار کوي نه سترګي کوي عجیب لاري باندزینو کته زموږه تټ ټټ ځکنه دځاسو علاوه اجازه سه کول شم نو بل سو سره هم کول شم کنه افلا یاقلو ان ذیول سوچنه کوي او ما علمنا والشعر وما ينبغي له دا دجرته په انکار د رسالت باندې او نبی له اسلام نسبت کو چې دې شاعر دې د قران د ځان نشعر جوړ کړی الله داږي جواب کوي ما خنله خوذه له د شاعر شعر جوړول انشاء او شعر شعر جوړول یو انشاء د شعر د ناخو کوي کله کله پکې د شاعر اولو لی زلبیدو او غیره او دومایہ باقی یې سره منافات نشتا علم ناو شعر دا سنځله عرب عربو اکثر خلق شاعرانو دا ماده به زیاته و و نبی علیہ السلام چره شعر نو جوړ کړي ومایم بغیله او نو درته لایق دی چې دې شعر جوړ کيم اخو دنیا پرستو دا دنیا ده لهو لعب دے و لوکار ده دا شان سره ده لایق ندی کنه چې شعر وای ان هو الا ذکر و قران مبین نده دا بیان تدو مګر یو نصیحت ته او قران دی واضحا الله طرف نارغله دی تا سوال زکه پیدا کی الله زور نه ور کړا چې دی دي ستر ګونه کار چې قران دی دلې وي ته دی ګونه کار وانه واستو چې نو دی وی چې مونږ شهر ناورو د زد نه یو وکنا الله دا خوشی ارنده دا سول لشهر نوم کې خود او سحر نوم خود دا غو ذکرونه قران المبين ډیر نصیحت اوازې مو کتاب دی او سره غلې لیون زرا چويری من کان حيان هغه سو کو چې ځوان زده ان نحن نحي الموتان ذکر شوډه جوانده سمانا چی توحید پکشتا تشرک نا پاک دی نو اغسط دا دی محکی مویلو انما تنز رومانیت توا ذکره و خشیر رحمانه بلغیب یرا دا چی بکیینو دتا جوانده ویلی شکن او قطادوی حی القلب او زحاکوی عاقلاً داغه دا حیات خپل معنی نه دلته کې ټول ژوند دي فنور خو خونه یې لري د کنا همرا ته نداري چې دل کې ژوندوي حیاتوي توحید وي او قلی صحیح وي وهق القول علی الکافرین او ثابت بشی قول لعذاب وکافرانو اولم یراذینګوری اننا خلقنا لهم چې مون پیدا کړی دي لرامه مما د هغه سیزون نه نا املت ایدیان چې کړي دی هغه لاره لاسونو زمونږه متشابهات دي دلاله لاسونو خبرنيسته الله وی چې ما سکړي دنیا کې ډیر کارونه لپاره کې مونږه داوم کړی دی انعامان چې دي له ساروی پیدا کړی په هم لا مالکون دي داغه مالکان دي کنه مونږ له عزت ور دنیا کې مالکان کړیوم دي وَزَلَّلْنَا آلَهُمْ امونگا تابدار کلی ده دی ده پار ساروی وَمِنَا آرَقُوبَهُمْ بَازِ دی سوارلی دی خرا و اسونا خچر وَمِنَا آیا کلون سوارلی نکی نه خوریه نه وَرَاک دی خوان دی میخی دی گردی بیزی دی باقی خو سوک سواری گی نه بیده مامندان نه اگی پا غوام ومنها یاکولون اللہوی دا خدا خوراک دا پارا دی ولم فی آمنا فی عو مشارب او دی دا پارا پا دی ساروک دیر فیدی دی. دی. او سکل دي جزیاد پا گید سکلو سیدو نا دی پیدی نمانا دا دا اللہوی دینا دی برد و آخلے او برد دا غد نور سنا و سورہ زخرف کے چکلاته سپدی باندې کینې نو دا وای چې سبحان الذي سخر لنا هذا چې در لمو له مونږ له الله تابه کړی دي دا ډول چا په اختیار کې ندي باباګانو افلا يشکرون مطلب یې شکر نه دا کوي کنه اګیکله سبحان الله وای خا اریو کنزلو کی وتا پاس بانده سورشی پوخ بانده سورشی قبل سبانده نو کنزل و توقی ده نوی جی سبحان لذی سخر لنا حاضا واتخذو من دون اللہ آلیتا ده خلقو نیولی دی بغیر ده اللہ نانور مددگاران ده که سمت لب ده نو دیخو خلقو توقی چه ده اوسر زمونگ محبت ته ده ده اللہ نیکان انیکانو بندیانو سره محبت خشه دي ګور دي داوي کنه الله وينا زده دينه نيت نه خبره ما لعلهم ينصرون ترديد پاره یې نیولې دیخه چې زمونږ امدادو کړی شي د دې د وژنه تمون نه ما را زونه لري شي مصیبتونه لري شي ا موږ لا لا لعلهم ينصرون حسن البصري وي <تصفيق> جي فيه المواحدين دیتنا فسقم داد غواڑی د دې پیغمبر په مقابله کې وي زمونږه او د دې را سخته دښمنیده ندی به امداد کوي لا استطيعو ننصرهم ذِي طَاقَةٌ نُلَرِي ذِي ذَمَدَتْ وَعَمْلُهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ أَوْ ذَهَلَقَ ذِي خَلَقُوا آلِهَاو لَا لَحْقَرِ ذِي چَاضِر شِوِيدِي نَام ذِي سِنُو يِ کَنَا وَذَا ذُمَر حَلَق چِ وَلَا رَازِي وَذَا خَلَق لَا وِلي ذِي او دا خلق د دیکھ پلو آلیہ او دا پارا لکر جوڑی شوی دی چی حاضر کلی شوی دي دی تا تیاب قیامت کې حاضر کی اللہ تسلی فلا احضن کا قولو غم جنن کی تعلی را دا خبری دا دی چی فاتفر کیوی لیو فلا تضاب نفسو کالیم حسرات دمرا غم چی تا پی زان حلاکیں ولی ما غم جن کی اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون الله اي مونږ خبر یو کنا دارسنه کدي په دنه په لکه سو ساتیو مو کاخ کارواي موږ به دي دی له سزا ورکاو ته دي خبر باندې پروا مسته اننا نعلم علم يرال انسان وای نو ګوریدا انسان اننا خلقنا من نطفه ثمم پیدا کړي ذنطفه نه فیضا او خصیم مبین پس ناسا پا دی جگڑی کوون کې دیخکارا و ضرب لنا مسلم و نسی خلقا بیانی زمونگ دی پارا مونگ تا نا نا ضرب لی نبی نا والا زن تا نسبتو کو زکای او مشرکو پیغمبر تیوی اڈوک او ری جاو می دیکو او پوکی ولوار کوی دا بجواندی کوی چته بیا ژوندون دشته الله یې ګرځه او زموږ پیغمبر له مثال بیانې ونسي خلقه او یې ورکلې خپل پیدایش هغه مثال دا دی چې قال من یحیه العظام وهي رميم سګ ب جون ذکی اډو کی چاغه خوري شه راست قل یحیيها الذی انشأها ولمره او یا جون ذکی به دلرا غځاتو چې اول زل ان شاء الله ان شادي ته وي چې سم مثلی د نښه پیدا کی هو بكل خلق علیم ته خدایا د الله پہاڑ مخلوق باندې پوي پیدا کیږي زکه چې پويږي پکانه اغذات او چې ګردول استاو د پاران د شنی من الشجر الاخضر نارن د شنی ونینه ور فزنتم من حتوق دون او دا یقینی خبره یه تاسو داغینا ور بله اون کی دا خود اغاز مکو بانده ون او داسی شام کی چی داغینا باور راو تو دو سانگی با یوز اکلی یو بله سر جخت اکلی نو لمبا بتیناو شوا او انفصرین ویچی نه پا هرش چکمشی که دو بو اصرشتنو اغیی که ور ده زګښ نه ونه هرتاوی چې د وګوسري بګی کنه وی والحکمتو ان فی کل له خزرن نارن چې په هر یو شین بوټی کې ورشته حتی الماء اوبو کې اومشته ولله یوجالنا من الماء کل شین حیو ماغه په بوبان لر شی تازه کړی شین کړی دې چې په دې شین بوټی کې ورشته نه جوړه په اوبو کې خدا اللہ پل قدرت چې چیز ما قدرت دادی چې یوب الزد بی عذاب پیوز اکی راج مکومہ لکا او رو بو مما خطوی آتیم اغرقو فا ادخلو نارا فیضا انتو منو توقیدون تاستن بلوئے اولیسا الازی خلق السماوات والاردہ اولی ندی چی پیدا کری دی اسمان نوزم که بی قادرین قدرت والا علا این یخلق مثلهم چی بیا پیدا کی مثل دی مثل مطلب عین امدان خلق با پیدا کی بل سکنا او مثل وطویلی پدی معنا سره بلا او قدرت والا دی ووال خلاق العلیم هغه پیدا که انکه دی ازکا پارس پویگی انما امر واذا را دشن وشك ويناد الله امر حكم الله كل شيء را دو کی دیو شی اي يقول له كن فيكون نو يغتا تشا موجود شی لكنه دوراتنا بیاو کیสาร چه پلاس داغه کی بادشایی داریوشی دا ویلی ترجعون او دی اللہ تبتا سواپس کلی شئن چه دو مقصدو پاکی چه شفاعت قهری نشتا بیدی ملکوت کل شئن بلچال اختیار نوار کرن ویلی ترجعون چه قیامت یقینی دی سور اسواپ